Fünf Freunde, Folge 134 Fünf Freunde und die unheimliche Achterbahn Eigentlich sollte es nur ein kurzer Besuch auf dem Jahrmarkt werden. Doch dann bleibt aus heiterem Himmel die Achterbahn stehen und Julian, Dick und Anne sitzen fest. Als sie endlich wieder festen Boden unter den Füßen haben, ist George dagegen wie vom Erdboden verschluckt. Erfolglos durchkämmen ihre Freunde den ganzen Jahrmarkt. Und die Lage von George scheint ausweglos. Um sie zu retten, müssen die fünf Freunde es diesmal mit ganz hinterlistigen Gaunern aufnehmen. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Anne und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde.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 Um ihn zu erreichen, war von New Haven aus sogar ein bus eingerichtet worden. Und so machten sich Julian, Dick, Anne, George und auch Timmy, der Hund, eines schönen Morgens auf den Weg und kamen am späten Vormittag am Eingang des Jahrmarktes an. Sunrise Holiday Park, Endstation, bitte alle aussteigen, diese Fahrt endet hier. Ja dann, auf geht's. Mhm. Was machen wir denn zuerst? Geisterbahn? Power Tower? Achterbahn? Oder, oder erstmal mal Zuckerwatte kaufen? Mal steigen wir alle aus. Mhm. Äh, habt ihr auch nichts liegen lassen? Oh, oh. Also, ich habe alles in meinem Rucksack, Julien. Sehr ja, gut. Und auf den werde ich auch schön aufpassen. Bei dem Gewimmel hier weiß man ja nicht. Mhm. Also, ich hab meinen auch. Ach, komm schon, Tim. komm. Hier geht's lang. Na mhm. ja, komm schon. Was ist denn? Mhm. Oh je. Ich glaube, Timmy gefällt dir ja mal gar nicht. Ja, gut möglich. Zuhause. Für seine feinen Ohren ist der Lärm bestimmt eine Zumutung. Mhm. Und so viele Leute machen ihn ja auch nervös. Mhm. Oh, seht mal, er zittert schon vor Aufregung. Das, das hätte ich mir eigentlich denken können. Ja. Ist ja gut, Timmy, ist ja gut. Keine Sorge, ich gehe da nicht mit dir rein. Sollen wir etwa schon wieder zurückfahren? Ich hatte mich so auf die Achterbahn gefreut. Ich doch auch, Dick. Da, da drüben ist sie übrigens. Drei Loopings. Wow. Stark. Also eine Fahrt könnt ihr ruhig machen. Wir warten hier auf euch. Okay, dann bleib ich bei dir, George. Kommt gar nicht in die Tüte. Wieso? Gestern hast du noch versprochen, dass du dich auf die Achterbahn traust, wenn wir mitfahren. Ja, stimmt. Ja, aber Na komm, äh, nur diese eine kleine Mutprobe. Und dann fahren wir wieder zurück. Das wird ja ein kurzer Spaß. Ach. Sind wir nun fünf Freunde oder nicht? Ja klar. Und einer von uns hat hier gerade gar keinen Spaß. Du hast völlig recht, George. Mhm. Und außerdem, bevor wir wieder in den Bus steigen, können wir uns ja noch Zuckerwatte kaufen. Ist ja schon gut. Ich beschwere mich doch gar nicht. Also, kommt, gehen wir. Mhm. Aber ich sitze in der Achterbahn zwischen euch. <lacht> klar doch, ey. So schlimm wird es schon nicht werden. Hoffentlich. Komm her, Timmy. Wir finden bestimmt eine ruhige Ecke, wo wir den anderen zuschauen können. George ging mit Timmy auf eine Wiese, die hinter der Achterbahn lag. Dort setzten sie sich abseits vom großen Menschengetümmel ins hohe Gras. Außer ihnen befand sich nur noch ein Mann auf der Wiese, der die Achterbahn aufmerksam beobachtete. Nach einer Weile sah George, wie die Wagen dort mit neuen Fahrgästen losfuhren. Bestimmt waren Julian, Dick und Anne schon dabei. Na Siehst du sie? Da. das könnten sie sein. Ui, die fahren ja über Kopf. Da wird ein bestimmt ganz schön laut schreien. Schau mal, jetzt fährt ihr Wagen ganz steil nach oben. Hallo, was ist da los? Sind da gerade die Lichter ausgegangen? Da ist doch was nicht in Ordnung. Nicht nur die Lichter an der Achterbahn waren plötzlich ausgegangen, sondern auch die Musik. Und George konnte sehen, wie die Wagen immer langsamer wurden und schließlich ganz stehen blieben. Währenddessen kam der Mann näher, den George zuvor bemerkt hatte. Er schien sie allerdings erst jetzt zu entdecken. Oh, was macht ihr denn hier? Ach, für Timmy ist es zu laut auf dem Rummel. Deshalb warten wir hier auf unsere Freunde. Wissen Sie, was mit der Achterbahn los ist? Tja, sieht aus, als hätte sie eine Panne. Wart ihr denn schon die ganze Zeit hier? Ja, wieso? Ich bin vom Sicherheitsdienst des Sunrise-Parks. Du kannst ruhig Steve zu mir sagen, hallo. Ach so, hallo, Steve. Weißt du was? Du kannst mir bestimmt helfen. Wie denn? Du hast den Fahrbetrieb von hier aus doch sicher gut beobachtet. Na ja, schon. Dann komm am besten mit ins Sicherheitsbüro. Hä? Dort haben wir einen Pannensimulator. Du musst mir genau erklären, was du gesehen hast. Okay. So bekommen wir heraus, was eigentlich passiert ist und dann können wir den Schaden bestimmt schnell beheben. Wo ist denn das Büro? Das befindet sich mitten auf dem Jahrmarkt. Deinen Hund kannst du so lange hier festbinden. Ich soll Timmy hier alleine lassen? Es dauert doch nur ein paar Minuten. Hm. Na gut. Timmy? Sei schön brav. Warte, ich binne dich hier fest. So. So ist gut. Ich schreibe noch schnell eine Nachricht für meine Freunde. Bis die aus der Achterbahn aussteigen können, bist du längst wieder hier. Nun komm schon, wir müssen uns beeilen. Na gut, meinetwegen. Also, bis gleich, Timmy. Na komm. Währenddessen saßen Julian, Dick und Anne in der Gondel der Achterbahn fest. Sie waren auf dem Gipfel eines Achterbahnbogens stehen geblieben und konnten von dort aus über einige Fahrgeschäfte hinwegblicken. Oh, oh, sehr hoch. Was ist bloß passiert? Ich will hier runter. Ach, es geht bestimmt gleich weiter, Anne. Genau. Genieß doch einfach die schöne Aussicht. Ja. Hey, sieht man da unten? Das ist doch George. Ja. Ja, das ist sie. Sie geht mit einem Mann auf den Jahrmarkt. Hä? Ja, und, und Timmy hat sie allein gelassen. Er sitzt da drüben auf der Wiese an einem Baum angebunden, seht ihr? Das ist ja komisch. Wieso macht sie das? Keine Ahnung, der Mann geht mit ihr zur Geisterbahn. Das ist wirklich komisch. Hat sie etwa Langeweile bekommen und ist deshalb auf den Rummel gegangen? Aber wieso in Begleitung eines fremden Mannes? Was hat das zu bedeuten? Es gibt bestimmt eine ganz vernünftige Erklärung dafür. Ja, das hoffe ich. Und für diese Panne hier hoffentlich auch. Aha. Steve schien es sehr eilig zu haben. Als sie an der Geisterbahn vorbei waren, nahm er George sogar am Handgelenk und zog sie vorwärts, sodass sie kaum hinterher kamen. Sie liefen um viele weitere Fahrgeschäfte herum und erreichten schließlich eine kleinere Achterbahn, die durch eine Kulissenlandschaft fuhr. Auf großen Wänden aus Sperrholz waren Berge, Wälder und Schlösser wie in einem Märchen abgebildet. So, hier müssen wir rein. Hier? Aber hier sind doch nur Kulissen. Manchmal lohnt sich ja ein Blick hinter die Kulissen. Komm jetzt. Okay, okay. Und Achtung! Kommt runter! In gebückter Haltung liefen sie zu einer großen Kulissenwand, die sich in der Mitte des Fahrgeschäftes befand. Über ihre Köpfe sausten die Gondeln hinweg und schließlich erreichten sie eine Wand, auf der ein Märchenschloss mit einem großen goldenen Tor gemalt war. Dort griff Steve nach einem Türknauf, drehte ihn und zog eine schmale, echte Tür auf, die in ein enges, karges und ganz und gar nicht schlossartiges Treppenhaus führte. Steve schob George vor sich die Stufen hinauf und oberhalb der Treppe schloss er eine weitere schlichte Tür auf. Sie betraten einen Raum, in dem George nichts weiter sah, als zwei Stühle und einen Tisch, auf dem sich ein Computer befand. So, da sind wir. Nun geh schon rein. Ist das Ihr ganzes Büro? Wo ist denn der Pannensimulator? Ach so, der. Ja, den muss ich erst noch holen. Mhm. Warte hier. Mich hier gerade eingeschlossen? Was soll das? Hey, Steve, machen Sie sofort die Tür auf! Der geht weg. Warum sperrt er mich denn hier ein? Hallo! Oh, Ob das hier wirklich das Büro vom Sicherheitsdienst ist? Durch, Josh. Keine Panik. Vielleicht hat Steve ja nur aus Gewohnheit die Tür abgeschlossen. Und kommt gleich wieder. Die Gondel der Achterbahn, in der Julian, Dick und Anne immer noch saßen, hatte sich wieder bewegt. Zum Glück gab es für solche Notfälle einen Mechanismus. Und die Gondeln wurden bei langsamem Tempo bis zum Ende der Rundfahrt gezogen. Endlich konnten die drei aussteigen. Puh, endlich. Also auf diese Mutprobe hätte ich gerne verzichtet. Gehen wir zur Geisterbahn? Ja klar. Ich möchte doch endlich wissen, was George da macht. Mhm. An der Geisterbahn liefen sie einmal um das ganze Fahrgeschäft herum, ohne George oder einen Mann in Lederjacke zu sehen. Schließlich warteten sie am Ausgang auf die Wagen, die aus dem Inneren kamen und ihre Fahrt beendeten. Meint sie wirklich, sie fährt mit einem fremden Mann Geisterbahn? Hm, vielleicht ist es ja ein Bekannter. Ein Nachbar aus Kirin oder so. Aber dann müssten sie so langsam mal wieder hier ankommen. Ja, und, und wenn George drin geblieben ist? Wie stellst Sie dir das vor, Julian? Dass George aus einem fahrenden Wagen springt, oder was? Ja, warum sollte sie das tun? Ja, ich weiß auch nicht. Aber hier rumzustehen und Rätselfragen zu stellen, bringt uns nicht weiter. Hm. Wir könnten einfach mal durchfahren. Durch die Geisterbahn? Aha. Da drin ist es doch bestimmt ganz gruselig und wahrscheinlich ziemlich dunkel. Keine Angst, äh, Ich habe meine Taschenlampe dabei. Und äh, ich beschütze dich vor allen Gespenstern, Gespensternähen. Versprochen. Wirklich? Okay. Na dann, los geht's. Okay, äh, dort ist die Kasse. Mhm. Die drei kauften sich Fahrkarten und stiegen in einen Wagen, der auf holprigen Gleisen ins Dunkel der Geisterbahn ratterte. Mit Juliens Taschenlampe leuchteten sie in alle Ecken. Doch grelle Blitze und allerlei andere Lichteffekte machten ihnen die Suche schwer. George! George, bist du hier? George, wo bist du? Soll Sie das da sein? Da, da an der Ecke. Ja, oh, da bewegt sich was. Seht ihr die Arme? So. Ja, genau. Das ist nur eine Puppe. Judge, wir sind hier. Judge! Da vorne wird es hell. Es sieht aus, als wäre die Fahrt schon wieder zu Ende. Wirklich? Aussteigen bitte. Sag mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Seid ihr etwa mit einer Taschenlampe durchgefahren? Wie, wieso? Ist das verboten? Wir suchen unsere Cousine und hier haben wir sie zum letzten Mal gesehen. Na, ja, wenn das mal keine blöde Ausrede ist. Wofür sollten wir eine Ausrede brauchen? N na ja, vielleicht sollt ihr hier herumspionieren, was weiß ich. Jo, wow, jetzt bleib mal locker. Du glaubst doch nicht etwa, dass diese Kinder etwas damit zu tun haben. Was meinen Sie denn mit damit? Was? Das geht euch gar nichts an. Haut einfach ab, okay? Na los. Ja, gut. ja schon. Steve war nicht zurückgekommen, und es war offensichtlich. Er hatte George in diesem Raum eingesperrt. Der hatte zwar ein Fenster, das besaß jedoch keinen Griff und ließ sich nicht öffnen. Durch eine dicke Glasscheibe sah sie die Gondeln, die auf hochgelegenen Schienen vorbeirasten. Die Leute, die darin saßen, schrien oder lachten vor Aufregung. George klopfte immer wieder an die Scheibe oder winkte mit beiden Armen. Doch die Fahrgäste bemerkten sie nicht. nach vorne. Hallo! Hier bin ich! Hallo! Komm nur hier raus! Ratlos sah George sich in dem Raum um. Für ein Büro war es viel zu karg eingerichtet. Es gab weder Regale mit Unterlagen, noch irgendwelche Papiere oder Stifte. Nur der Computer befand sich auf dem Tisch. Vielleicht konnte ihr dieser Computer helfen, eine Verbindung zur Außenwelt herzustellen. Vorsichtig schaltete sie ihn ein. Während sie angestrengt lauschte, ob sich im Treppenhaus etwas regte, leuchtete der Bildschirm vor ihr auf. Geben Sie Ihr Passwort ein. Das kenne ich leider nicht. Mist! Oh je, da kommt jemand. Schnell ausschalten! Na komm, rein, los. Hand die Tasche nicht. So. Die ist wieder zu. Wieso sperren Sie mich hier ein? Lassen Sie mich sofort raus. Ist denn das wirklich nötig, Steve? Sie hat mich gesehen, Mann. Sie haben mich angelogen. Sie sind gar nicht vom Sicherheitsdienst. <lacht> Sicherheitsdienst? Das hast du behauptet? <lacht> halt doch deinen Mund, Mike. <lacht> Zeig mir lieber, was du besorgt hast. Ja, ja, ja, ja. klar, geht sofort. Los! Der Mann, der Mike hieß, hatte einen großen Sack mit sich geschleppt, aus dem er nun etwas zerrte, das wie ein riesiges Plüschfell aussah. Währenddessen setzte sich Steve an den Tisch, schaltete den Computer ein, tippte darauf herum und las etwas. Dabei begann er zu grinsen. Mike hatte inzwischen das riesige Fell auf den Tisch gelegt und holte noch etwas Sperriges hervor. Es war ein übergroßer Bärenkopf, den man sich aufsetzen konnte. So! Da drin sieht dich keiner mehr. Hey, Mike! Aha? Es funktioniert fünf Leute schon. Mal sehen, wer noch fehlte. Hey. Aha. So, so. Jetzt guck doch mal. Du wolltest doch das Kostüm sehen, Steve. Jetzt schau doch mal her. Hä? Hä? Was anderes hast du nicht gefunden? Hä? Da schwitze ich mich doch zu aber, Tode, Mann. Es ist Hochsommer. Aber, aber, aber so kann dich garantiert niemand mehr erkennen. Mensch, oh. du Dummkopf. Was? Die hört alles mit. Aber wieso denn? Du sagst doch auch die ganze Zeit was. Red nicht. Los, raus hier. Ah. Komm. Die beiden Männer waren ins Treppenhaus gegangen und hatten die Tür wieder abgeschlossen. Auch den Computer hatte Steve wieder ausgeschaltet. Er hatte sie also eingesperrt, weil sie ihn auf der Wiese hinter der Achterbahn gesehen hatte. Aber wieso? Auf jeden Fall war klar, dass er nicht erkannt werden wollte. Deshalb würde er wohl bald in diesem Kostüm auf den Jahrmarkt gehen. Jetzt hatte George eine Idee. Aus ihrem Rucksack holte sie ein Notizbuch hervor und riss ein Blatt heraus. Mit ihrem Kuli schrieb sie zwei Worte darauf und faltete den Zettel zusammen. Aufgeregt suchte sie nach etwas, womit sie den Zettel befestigen konnte. Zum Glück war George nicht besonders ordentlich, und in ihrem Rucksack lagen alle möglichen Dinge, die sie irgendwann mal aufgehoben und eingesteckt hatte. Darunter auch eine Büroklammer, mit der klemmte sie den Zettel an einen Büschel von Kunstfellhaaren auf dem Rücken des Kostüms fest. Sie in Gefahr ist? Wir finden sie bestimmt bald und, und dann klärt sich alles auf. Wahrscheinlich sind sie hinter der Geisterbahn weitergegangen. Und weil wir das von der Achterbahn aus nicht sehen konnten, haben wir sie aus den Augen verloren. Wir könnten in jedem Fahrgeschäft fragen, ob jemand ein Mädchen und einen Mann in Lederjacke gesehen hat. Ja, ja, gute Idee. Gehen wir mal darüber zur großen Spinne. Gut. Da steht jemand, der gerade nichts zu tun hat. Ich frage ihn mal. Okay. Nee. Entschuldigen Sie, haben Sie zufällig einen Mann und ein Mädchen gesehen? Wie sollen die denn ausgesehen haben? Der Mann hatte eine braune Lederjacke an und das Mädchen hat kurze, schwarze Locken. Genau. Ist das so ein Mädchen, das man auf den ersten Blick für einen Jungen hält? Ja. Ja, das ist George. Ja, die sind mir aufgefallen weil der Mann die Kleine so ziemlich grob hinter sich hergezogen hat. Ich dachte, das ist wieder so ein Vater, der überhaupt keine Geduld mit seinem Kind hat. So was sieht man hier leider manchmal. Aber das war nicht Ihr Vater. Wissen Sie, wo Sie hingegangen sind? Ach so. <lacht> Tut mir leid. Ich muss jetzt auch wieder. Sorry. Ihr solltet dem Wachpersonal Bescheid sagen. Aha. Ja, danke. Das machen wir. Okay. Also, schauen wir, ob wir einen Wachposten finden. Mhm. Ja, unbedingt. Ein Mann, der George mit Gewalt hinter sich herzehrt, das hört sich furchtbar an. Die drei hatten schon bald einen Mann in Uniform entdeckt. Sie schilderten ihm wo und wie sie George zum letzten Mal gesehen hatten. Er gab einen Funkspruch an alle Kollegen durch und versprach selbst, die Augen offen zu halten. Wenn uns Personen auffallen, die auf eure Beschreibung passen, werden wir sie überprüfen fragt am besten immer wieder bei uns nach, ob wir sie gefunden haben. Ja, vielen Dank. Aber sollen wir jetzt einfach herumsitzen und warten, bis George von irgendeinem Wachmann gesehen wird? Nein, wir suchen natürlich weiter. Macht das auf jeden Fall. Ihr werdet sehen, die Sache klärt sich bestimmt bald auf. Meistens ist alles viel einfacher, als man denkt. Steve hatte er das Kostüm angezogen, ohne etwas zu bemerken. Als er ging, hatte er George wieder eingeschlossen. Wieder allein im Zimmer hatte sie einen Lichtschalter ausprobiert. Er funktionierte. Sie ließ das Licht dreimal kurz, dreimal lang und wieder dreimal kurz brennen. Vielleicht würde ja einer der Fahrgäste ihr SOS-Signal erkennen. Julian, Dick und Anne fragten währenddessen an jedem Fahrgeschäft nach ihr. Aber niemand hatte sie gesehen. Die meisten waren viel zu sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt. An einem Kettenkarussell hatten ein Mann und eine Frau sogar Streit. Es waren offenbar die Betreiber. Und sie bekamen nicht einmal mit, dass Julien Dick und Anne sich ihnen näherten. Du mit deinem Geiz! Halt's uns noch mal in den Ruin! Das ist doch kein Geiz, wenn man auf so einen Bishop reagiert. Das mache ich als Prinzip nicht. Ist dir überhaupt klar, was du für ein Risiko eingehst? Wir können uns das einfach nicht leisten, Tina. Was? Ich fürchte, wir können uns deine Prinzipien nicht leisten. Und ob wir das können. So, und jetzt geh wieder in die Kasse. Die nächste Fahrt geht gleich los. Habt ihr das gesehen? Der Mann hat einen Zettel zerrissen und weggeworfen. Und in ihrem Streit schien es, um Geld zu gehen. Aber was geht uns das an? Vielleicht geht hier im Freizeitpark irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Die Leute von der Geisterbahn, die waren doch auch schon so komisch. Glaubst du, das könnte was mit dem Verschwinden von George zu tun haben? Ja, wir könnten zumindest mal nachschauen, was auf diesem Zettel steht. Okay, dann bleibt hier und behaltet die Frau in der Kasse im Auge. Solange sie Karten verkauft, komme ich an den Mülleimer heran, ohne dass sie es merkt. Aber sei vorsichtig, sieh! Klar. Der Mülleimer stand neben den Kassenhäuschen. Während die Frau Fahrkarten verkaufte und ihr Mann die Karten der Einsteigenden kontrollierte, holte Dick in Windeseile die Schnipsel heraus und kehrte zu Julian und Anne zurück. Die drei liefen außer Sichtweite bis zu einer Imbissrude. Dort legten sie die Schnipsel auf einer Tischplatte zusammen. Hey. Ja. Das ist dieser Schnipsel, der gehört dahin, glaube ich. Dahin? Ja, ja, richtig. Ja, ja und der hier, der passt da hinein. Ja, stimmt. Warte. So. Warte. Ja. Sind wir fertig. Hm. was steht da jetzt? 5000 Pfund an folgendes Konto. Und Kontodaten, Sofortüberweisung, Ausrufezeichen. Ansonsten Ausrufezeichen. Hm, das war's. Wow. Oh, wenige Worte, aber eine ganze Menge Geld. Ja. Was bedeutet das? Für mich sieht das irgendwie nach einer letzten Mahnung aus. Die Leute vom Kettenkarussell scheinen jemandem Geld zu schulden. Und was ist mit dem Ansonsten gemeint? Das könnte eine Drohung sein, die Sache vors Gericht zu bringen. Auf unserer Suche nach George hat uns dieser Zettel aber nicht wirklich weitergebracht. Nee. Ich stecke die Schnipsel trotzdem mal ein. Ja, mhm. mach das. So. Vielleicht ist George ja schon von einem der Wachleute gesehen worden. Ja, ja lass uns nachfragen. Mhm. Da, da, da drüben steht einer. Gut. Eine Anfrage per Funk ergab, dass niemand von der Wachmannschaft George gesehen hatte. Schließlich überlegten die drei, dass George schon wieder bei Timmy sein könnte. Sie wusste ja nicht, wo ihre Freunde waren und wartete vielleicht auf der Wiese hinter der Achterbahn auf sie. Voller Hoffnung stürmten die drei dorthin. Doch schon von Weitem sahen sie, dass Timmy noch immer allein war. Kaum waren sie heran, hatte er seine Freunde stürmisch begrüßt. Nach der ersten Freude ließ er seine Blicke von einem zum anderen wandern und schien sie zu fragen, wo George war. Tja, Timmy, wir haben im Moment selbst keine Ahnung, wo sie ist. Sag mal, wenn wir Timmy mit auf den Jahrmarkt nehmen? Eigentlich eine gute Idee. Timmy würde George unter Millionen Gerüchen aufspüren. Eben. Aber George wollte auf gar keinen Fall, dass Timmy diesem Lärm ausgesetzt wird. Mhm. mhm, das stimmt. Und den vielen Menschen auch nicht. Und wie sieht Timmy das selbst? Ja, können wir das denn wissen? Also... Ich glaube, Timmy würde alles tun, um George wiederzufinden. Schaut dir mal an, er hält seine Spürnase schon auf dem Boden, um ihre Fährte aufzunehmen. Ah. Und er will, dass wir ihn losbinden, damit er loslaufen kann. Das ist doch mehr als eindeutig, oder? Sieht so aus. Ja, schon. Aber wenn George uns nachher böse ist... Also, um ehrlich zu sein, im Moment würde ich mir mit dem größten Vergnügen Vorwürfe von George anhören. Tja, das wäre auf jeden Fall besser, als nicht zu wissen, wo sie ist. Ja. Da bin ich ihn jetzt mal los. Na gut, versuchen wir es. Mhm. Das ist bestimmt das Beste. So. Kaum hatte Julian Timmy losgebunden, trabte der Hund zielstrebig auf den Jahrmarkt zu. Seht ihr, es klappt. Er scheint genau zu wissen, wo George lang gegangen ist. Ja, schon. Aber seine armen Hundeohren. Ich habe eine Mütze in meinem Rucksack. Ob ich eben die mal aufsetze, damit seine Ohren ein bisschen geschont wird? Ja, nee, probier's doch mal. Okay. Hier ist sie. So, Timmy, schön stillhalten. Bitte sehr. <lacht> das scheint ihm zu gefallen. Sie steht ihm sogar. Ja, das stimmt. <lacht> Dann kann die Suche ja weitergehen. es ähm, nicht besser, wenn wir uns aufteilen? Er und ich könnten die restlichen Fahrgeschäfte befragen. Und du, Dick, schaust mal, wohin Timmy dich führt. Oh, klingt nach einem guten Plan. Ja, ja und wo treffen wir uns wieder? Nicht, dass oh. wir uns auch noch aus den Augen verlieren. Okay. In einer halben Stunde am Kettenkarussell? Gut. Okay. Dann viel Glück. Bis klar. Dir auch. Bis gleich. Komm, Timmy. Zuerst lief Timmy wie erwartet zur Geisterbahn und von dort weiter über den Jahrmarkt. Manchmal blieb er stehen und schien zwischen all den Gerüchen von unzähligen Menschen und verschiedenen Imbissbuden die Spur zu verlieren. Dann irrte er hin und her, bis er schließlich doch wieder eine Fährte fand. So gelangten sie bis zur Märchenwaldachterbahn. Als sie dort angekommen waren, drängte Timmy mitten in das Fahrgeschäft hinein. Warte, Timmy, nicht so schnell. Wo willst du hin? Wo soll Josh denn hier sein? Hey, hey, hey! Du verrückt. Du kannst doch nicht einfach hier in die Anlage reinlaufen. Das ist gefährlich. Aber... Nein, nichts aber. Und dein Hund hat hier schon mal gar nichts zu suchen. Entschuldigung, ich, ich suche meine Cousine. Es scheint, als hätte Timmy ihre Spur gefunden. Ist das ist da für ein Quatsch. Das ist kein Quatsch. George ist verschwunden. Und so wie Timmy sich benimmt, muss sie hier irgendwo sein. Hör mal zu, hier ist niemand. Das siehst du doch, oder? Hm. So, jetzt bring bitte deinen Hund hier weg. Mit seinem Gebell vertreibt er mir die Ja, geht nicht. das ist ja schon gut. Das ruhig, Zur selben Zeit waren Julien und Anne auf ihrer Suche wieder an der großen Achterbahn vorbeigekommen. Die stand immer noch still. Und ein Mitarbeiter machte sich an der Anlage zu schaffen. Oh je, mit so einer Panne geht den Betreibern sicher viel Geld verloren. Vielleicht weiß man ja wenigstens schon, was eigentlich passiert ist. Wir könnten den Mann dort mal fragen. Mhm. Klar, Fragen kostet nichts. Entschuldigen Sie? Was ist denn? Wir wollten fragen, warum die Achterbahn stehen geblieben ist. Der Strom ist plötzlich ausgefallen. Mhm. Aber nach der Ursache suchen wir noch. Ah, da hat es wohl irgendwo einen Kurzschluss gegeben, ja? Du bist ja ein ganz Schlauer. <lacht> Kannst du mir vielleicht auch erklären, wie es zum Kurzschluss gekommen ist? Alle Kabel, die ich kontrolliert habe, sind in Ordnung. Ich weiß gar nicht, wo ich noch suchen soll. Jim, hast du nicht genug zu tun, dass du dich mit diesen Kindern unterhalten musst? Und ihr... Halte den Mann nicht von der Arbeit ab! Ah, sehr gut. Entschuldigen Sie bitte, wir gehen ja schon. Wieso werden denn manche so nervös, wenn wir Fragen stellen? Keine Ahnung. Bei der Geisterbahn war das doch auch schon so. Ja, irgendwie schon komisch. Aber wir können ja niemanden zwingen, mit uns zu so reden. Oh, schau mal, da drüben ist der Freefall Tower. Ja, und? Willst du jetzt etwa so nebenher noch ein bisschen Karussell fahren, oder wie? Denn dieser Tower ist mindestens dreimal so hoch wie die Achterbahn. Von da oben kann man bestimmt über den ganzen Jahrmarkt blicken. Ja, schon. Aber danach muss man im freien Fall wieder runter. Oh. Hör doch mal, wie die Leute schreien. Okay. Oh. <lacht> naja, das schaffst du schon, ey. Ich bin ja bei dir. Na los, kaufen wir uns Tickets. Okay. Um den Tower war ein großer Stahlring befestigt. Auf dem sich die Sitze dicht aneinander drängten. Julian und Anne nahmen nebeneinander Platz und schon bald schwebten sie mit vielen anderen Besuchern in schwindelerregender Höhe hinauf. Julian, die Menschen da unten werden immer kleiner. Ja. Sieh mal, die sind schon ganz winzig. Ja, ich sehe es. Ich kaum noch erkennen. Das fürchte ich auch. Dafür haben wir aber den besten Überblick. Ach, das ist ja merkwürdig. Was denn, Julian? Es gibt mindestens noch drei weitere Fahrgeschäfte, die stehen geblieben sind. Wirklich? Sieh mal. Da, da und da. Stimmt. Da sind überall die Lichter aus und mhm. es bewegt sich nichts mehr. Nee. Zusammen mit der Achterbahn wären das vier Pannen in höchstens zwei Stunden. Ja. Alles Zufall? Schwer zu glauben, oder? Schau mal da, das Kettenkarussell. Die Lichter gehen aus. Gerade jetzt? Und es bleibt stehen? Oh je, hier scheint inzwischen ein Fahrgeschäft nach dem anderen stehen zu bleiben. Und wenn das Schreiben am Kettenkarussell keine gewöhnliche Malung war? Sondern? Vielleicht werden die Betreiber der Fahrgeschäfte alle erpresst. Was? Oh nein, am Ende ist der Tower hier als nächstes dran. Oh, Julian, ich will auf gar keinen Fall noch stundenlang hier oben bleiben. Ich glaube, dein Wunsch wird dir erfüllt, Anne. Es geht gleich runter. Oh je, naja, na dann... Das ist hier wirklich besser so. Haha. Hast du, du meine Hand? Ja. Das muss ich nicht nochmal erleben. Eigentlich ganz lustig. Nein, das war furchtbar. Für Dick gab es keinen Zweifel an Timmys Reaktion. George musste irgendwo in der Märchenwaldbahn sein. Er war mit Timmy um die ganze Anlage herumgelaufen, doch der drängte immer wieder zu den Kulissen in der Mitte. Noch zweimal hatten sie deshalb Ärger mit dem Betreiber bekommen, bis Dick Timmy schließlich an einem Zaun anband. Nun kehrte er ohne Hund zur Märchenwaldbahn zurück und kaufte eine Karte. Eine Fahrt durch die Anlage war das Einzige, was ihm blieb, um der Spur weiter zu folgen. Einsteigen bitte und einsteigen zur 9 Euro Runde hier, meine Damen und Herren. Vorsicht beim Einstieg. So, haben wir die Fahrkarte, bitte. Oh, bitteschön. Was hast du denn noch hier? Ähm, na, mitfahren. Oder darf ich das nicht? Na ja, wenn es sein muss. George hatte schon seit einiger Zeit ratlos aus ihrem Fenster geschaut. Und das war ihr Glück, denn so entdeckte sie jetzt, wie dick in eine Gondel stieg. Dick! Ich bin hier! Was mache ich bloß? Vielleicht probiere ich es nochmal mit dem Licht. Aber aber aber irgendwie anders. Wenn ich das Licht ganz schnell hintereinander an und ausschalte, kann er sich doch bestimmt denken, dass das meine Signale sind. Schnell zum Lichtschalter. Also los! So. An, aus. An, aus. An, aus. Dick, bitte schau hierher! Bitte! Ich bin hier! An, aus. An, aus. An, aus. Dick fiel das Licht in dem Fenster sofort auf. Und natürlich kam er auf die Idee, dass das Signale von George waren. Das erklärte schließlich, warum Timmy so deutlich angeschlagen hatte. Und womöglich war der Betreiber deshalb so unfreundlich. Hatte er George eingesperrt? Aber warum? Sobald die Fahrt zu Ende war, suchte Dick einen Wachmann und erzählte ihm von seinem Verdacht. Mit seiner Hilfe gelang es bestimmt, diesen Mike zu stellen. Also, ich bin mir ganz sicher, dass George in diesen Kulissen festgehalten wird. Alle Anzeichen sprechen dafür. Ja, ja, ja ist ja gut, Junge. Ich hab dich ja verstanden. Da ist der Betreiber schon. Äh, Entschuldigung. Ja? Äh, können wir Sie bitte sprechen? Natürlich. Ganz gut. Was gibt's denn? In der Schlosskulisse bei Ihnen geht das Licht in einem Fenster an und aus. So. Ganz schnell hintereinander. Das ist bestimmt meine Cousine, die Signale senden will. Was? Yes. Ich verstehe überhaupt nicht, wovon du redest. Äh, äh, was befindet sich denn hinter dieser Kulisse? Ach oh Gott, was soll sich da schon groß befinden? Äh? Ein Zimmer oder so etwas? <lacht> Ein Zimmer in einer Pappkulisse? Also ich weiß ja nicht, wovon du nachts träumst, aber tagsüber siehst du offenbar Gespenster. Äh, und <lacht> was ist dann mit dem Licht im Fenster? Schauen Sie mal, das nennt man Lichteffekt, Sir. Ja? Das Aha. gehört zur Kulisse. Und manchmal flackern diese Lichter und manchmal flackern die einfach nicht. Äh, so ja nee, ja nicht. ja dann vielen Dank für die Auskunft. Gerne. Ja, Aber ähm, und, du hast doch gehört, Junge, die Lichtsignale gehören zur Kulisse. Und mal im Ernst, warum sollte der Betreiber deine Cousine einsperren? Aber Timmy hat sie doch so deutlich gerochen. Äh, wahrscheinlich ist sie ganz in der Nähe. Ich schaue mich noch mal um. Na gut, ich sag erst mal meinen Freunden Bescheid. Alles klar. Kommt. Ja, Dick schnappte sich Timmy und lief los, um die Sache mit Julien und Anne zu besprechen. Die waren schon zum Kettenkarussell gelaufen, nachdem sie gesehen hatten, dass es nun auch stillgelegt war. Die Betreiber dort stritten sich schon wieder. Und Anne und Julien verbargen sich hinter dem Kassenhäuschen, um sie zu belauschen. Hab ich es nicht gesagt? Dein Geiz treibt uns noch in den Ruin. Jetzt haben wir den Salat. Aber der Herr glaubt ja, er könnte sich über alles hinwegsetzen. So was kann man sich doch nicht gefallen lassen. Ich rufe jetzt die Polizei an. Bist du verrückt? Wer weiß, was diese Leute noch machen, wenn sie das herausfinden. Sie sind doch zu albern. Du bleibst hier und reparierst das Karussell. Aber so können die Erpresser doch immer weitermachen. Was? Wo kommst du denn her? Was sind für Erpresser? Habt ihr uns gerade belauscht? Wir haben mitbekommen, dass immer mehr Fahrgeschäfte stehen bleiben. Es sieht so aus, als ob jemand unbemerkt den Strom abschalten könnte. Und könnte es nicht sein, dass dieser jemand viel Geld dafür verlangt, dass er es nicht tut? Tom, hast du den Kindern das etwa erzählt? Nein! Also Kinder, das geht euch in feuchten Kehrrecht an. Verschwindet! Hm. Okay. Julien und Anne waren gerade erst ein paar Schritte gegangen, als ihnen Dick und Timmy in der Nähe eines Autoscooters entgegenkamen. Aufgeregt berichtete Dick von den Lichtsignalen in der Märchenwaldbahn. Aber wie können diese Lichtsignale von George sein, wenn es hinter dieser Kulisse gar kein Raum gibt? Ich weiß es doch auch nicht. Aber ich schwöre euch, Timmy wollte unter allen Umständen zu dieser Kulisse. Das kann doch nur heißen, dass George dort ist. Ja. Ganz ruhig, Timmy. Ganz ruhig. Oder bis vor kurzem dort war. Timmy, ist ja gut. So langsam macht ihn der ganze Lärm hier wohl mächtig zu schaffen. Timmy wählte immer aufgeregter und zerrte heftig an seiner Leine. Ganz in der Nähe war ein großer Teddybär aufgetaucht, der alle Besucher des Jahrmarktes überragte. Timmy strebte zu ihm hin, als wolle er ihn ansprengen. Timmy, was ist denn nur? Er scheint sich über diesen riesigen Bär da drüben aufzuregen. Was schleppt ihr denn euren Hund hierher? Wohl. Wisst ihr denn nicht, dass dieser Lärm ihn total stresst? eure Mütze auch nicht viel. Ihr solltet besser mit ihm verschwinden. Ja. ja, vielen Dank für die Anregung. Ganz ruhig, Timmy. Vielleicht ist an diesem Bären irgendwas Bestimmtes, das Timmy so verrückt macht. Ich schau mir den mal aus der Nähe an. Ja, okay ist er beruhigt sich schon wieder. Als Dick dem Riesenbären näher kam, entdeckte er den kleinen zusammengefalteten Zettel, der mit einer Büroklammer in seinem Fell befestigt war. Vorsichtig und so unauffällig wie möglich löste er den Zettel heraus und kehrte flink zu den anderen zurück. Seht mal, was da im Fell steckt. Steht da was drauf? Nein. Hilfe. George. Mit zwei Ausrufezeichen. Was hat das zu bedeuten? Ist George in Gefahr? Dieser Bär geht weiter. Bleiben wir ihm auf den Fersen. Unbedingt. Hoffentlich führt er uns zu George. Ja, er darf uns aber nicht bemerken. Shh. Timmy. Du warst super, Aber jetzt musst du leise sein. Julian, Dick, Anne und Timmy folgten dem großen Plüschbär. Nach kurzer Zeit blieb er in der Nähe einer Riesenschaukel stehen. Die Fahrgäste wurden an einem langen Stahlrohr in schwindelerregende Höhen hochgehoben und segelten wieder hinunter, um auf der anderen Seite erneut in die Höhe zu steigen. Die Freunde verbargen sich hinter einer Absperrung und behielten den Bären im Blick. Da sahen sie, wie eine Hand aus dem Fellarm schlüpfte, aus einer Tasche im Kostüm einen Gegenstand hervorzerrte, und darauf herumzutippen begann. Das sieht aus wie eine Fernbedienung. Und was macht er denn Er wird doch nicht etwa per Fernbedienung den Strom abstellen. <lacht> mit ungebremstem Schwung raste die Schaukel in die Tiefe und schwang noch einige Male hin und her, bis sie schließlich auspendelte, und die erschrockenen Fahrgäste langsam aussteigen konnten. hast du wohl richtig geraten, Decker? Ja. Dieser Mensch muss wahnsinnig sein. Das war doch bestimmt gefährlich. Naja, jedenfalls können wir uns jetzt so gut wie sicher sein, dass er einen Trick gefunden hat, wie er aus der Ferne den Stromkreis von Fahrgeschäften unterbricht. Ja. Achtung! Hm? Halt weiter! Hinterher! Schnell! Komm, mir! Der Verdächtige im Bärenkostüm watschelte zielstrebig durch den Freizeitpark. Und da er sich in seiner sperrigen Verkleidung kaum umsehen konnte, war es für die Freunde leicht, ihm unbemerkt zu folgen. Sieht aus, als wüsste er ziemlich genau, wohin er will. Er geht zum Märchenwaldbahn. Also doch. Sie beobachteten, wie der Bär unter den fahrenden Gondeln hindurch ins Innere des Fahrgeschäftes tappte. Er öffnete die Tür in der Kulissenwand und verschwand dahinter. von wegen nur Kulisse. Hm. Dahinter ist doch noch etwas. Und da soll George sein? Ja, dort über der Tür, über dem gemalten Schlossfenster. Das ist jetzt allerdings dunkel. George hatte noch eine ganze Weile das Licht an und ausgeschaltet, doch nichts war geschehen. Und als sie wieder aus dem Fenster gesehen hatte, war Dick nicht mehr da. Hatte er ihre Signale nicht verstanden? Nun hockte sie schon eine ziemlich lange Zeit in einer Ecke des Raumes und zerbrach sich den Kopf, was sie noch tun konnte. Mit Kraft konnte sie keinen der beiden Männer bezwingen. Sie musste sie irgendwie austricksen. Aber wie? Da ging die Tür auf und Steve kam in seinem Bärenkostüm herein. Er hatte gerade den Bärenkopf abgesetzt und etwas auf den Tisch gelegt, als Mike hereinstürmte. Steve! Steve! Du musst die Sache abbrechen. Da sind drei Kinder mit einem Hund. Wir haben rausgefunden, dass das Mädchen hier ist. Wieso erzählst du mir das hier drin, Idiot? Komm vor die Tür. Ja, okay. Also hatte Dick ihre Lichtzeichen doch verstanden und war mit Julian, Ann und Timmy wiedergekommen. Steve hatte wieder abgeschlossen, aber er steckte noch in seinem Plüschkostüm und konnte sich nur schlecht darin bewegen. Wenn er nochmal zurückkam, war das ihre Chance. George fiel der Gegenstand auf, den Steve auf den Tisch gelegt hatte. Er sah aus wie eine Fernbedienung. Da erinnerte sie sich an die Achterbahn. Hatte Steve sie etwa mit dieser Fernbedienung zum Stehen gebracht und fürchtete George deshalb als Zeugin? Das würde alles erklären. Und die Fernbedienung wäre ein wichtiges Beweismittel. Schnell nahm George sie an sich und schob sie hinter ihren Hosenbund. die sitzt fest. Jetzt hocke ich mich neben die Tür. Wenn Steve die Tür öffnet, schlüpfe ich unter seinem Arm hindurch ins Treppenhaus, damit mir die anderen helfen. Mit klopfendem Herzen lauschte George an der Tür zum Treppenhaus. Nach einer Weile lief Mike die Treppe hinab. Und die schlurfenden Schritte von Steve näherten sich der Tür. Als George den Schlüssel im Schloss hörte, schlug ihr Herz wild gegen ihre Rippen. Sobald sich die Tür öffnete und das Fellkostüm neben ihr erschien, schlüpfte sie unter dem Fellarm hindurch, rannte die Treppen hinunter und wollte die Tür nach draußen öffnen. Doch auf der anderen Seite war Mike, der gerade abschließen wollte. Der lehnte sich jetzt mit aller Kraft gegen die Tür und drehte den Schlüssel herum. Das jedoch sahen Julian, Dick und Anne. Sie ahnten, was es zu bedeuten hatte und rannten herbei. Mike wollte gerade davongehen, als sie ihn erreichten. Ja, ich still geblieben? Schließen Sie die Tür wieder auf! Los, sofort! Was wollt ihr denn von mir? Nimm euren blöden Köter hier weg! Hey! Von wegen, das ist für eine Kulisse! George, bist du da drin? Ja, ich bin hier! Geben Sie uns sofort den Schlüssel! Das könnte euch schon passen. los, her ja, damit! Was soll denn das? Ja, das ist auf. ja, sofort! Nein, nein, nein, was soll das? Los! Julian und Dick hielten Mike fest und Timmy sprang bellend an ihm hoch, während Anne den Schlüssel in das Schloss steckte. In der Zwischenzeit hatte aber auch Steve sein Bärenkostüm ausgezogen und erschien nun am oberen Treppenabsatz. Was ist da unten los? Na, warte, ich bring dich schon wieder hier hoch. Oh nein, los, beilg ich muss hier raus. Ja, so, komm George, komm. Ja. Oh, Mann, oh Mann. Was soll der Quatsch? Halt! <lacht> Kaum hatte Anne die Tür geöffnet, war George hinausgerannt. Steve war ihr auf dem Fuße gefolgt. Im selben Moment riss sich Mike mit aller Gewalt von Julian und Dick los. Und die beiden Gauner rannten davon. Los, weg hier, Steve! Ja, doch! Hier ist hinterher! Ja, legen wir los! Vielleicht kann uns dieses Ding hier helfen. Ist das etwa die Fernbedienung von Steve? Ja, wenn wir die Bahn anhalten, können uns die Fahrgäste helfen. Hm. Mal, guck mal. Das Energy Off. Start. Und Bingo! Trara! <lacht> Nein! Was ist denn hier los? Die Göre hat mein Gerät benutzt. Lauf, Mann! Ja! Halt die Männer auf! Nicht mehr Hier geblieben! Das sind Betrüger! Die Kinder spinnen! Wer wegrennt, hat was zu verbergen. Geh mich doch los, Mann! Finger weg! Was ist hier los? Einige Männer hielten Steve und Mike am Rande der Märchenwaldbahn fest. Auch der Wachposten war herbeigeeilt. Alle Augen waren nun auf die fünf Freunde gerichtet. Und die Leute warteten auf eine Erklärung. George ergriff das Wort als Erste. Sie hob die Fernbedienung in die Höhe. Mit dieser Fernbedienung hat Steve, also der Mann da, die Fahrgeschäfte stillgelegt. Die Fahrgeschäfte alle stillgelegt. Was soll das denn gehen? Nee, nee, nee, ja. nee. nee, nee. Er muss herausgefunden haben, wie man den Stromkreis aus der Ferne unterbrechen kann. Das ist doch alles ja, Unsinn. Sagt ihm im Das ist, doch die im Keil. Das ist oh, ein ist zu Dass diese Achterbahn gerade stehen geblieben ist, ist aber kein Märchen. Besser. Nein. Na offenbar nicht. Na also und die habe ich gerade angehalten und zwar mit der Fernbedienung hier. Und wir haben gesehen, wie Steve das bei anderen Fahrgeschäften gemacht hat. Versteckt in einem Bärenkostüm. Sagen, genau. Ja, warum sollte er das Weil er die Betreiber der Fahrgeschäfte erpresst. Ja. Wer von seinen Machenschaften verschont werden will, soll tausende von Pfund an ihn zahlen. Das, das, das, ihr könnt überhaupt nichts beweisen, das ihr gehört. Oh doch, das können wir. Mhm. Dick, hast du die Schnipsel, noch? Klar doch. Ähm, äh, hier! Das ist ein seiner Erpressungsschreiben. Ja, jetzt die Polizei. Oh Mann, was soll das? Also das ist ja, ja ich habe gerade erst von den vielen Pannen erfahren. Die Aussagen der Kinder müssen unbedingt überprüft werden. Ein Polizeiwagen war auf das Gelände gefahren. Zwei Beamte stiegen aus und kamen zu ihnen. Die Freunde wiederholten ihre Aussagen und händigten den Constables die Fernsteuerung und das zerrissene Erpresserschreiben aus. Schließlich wurden Steve und Mike Handschellen angelegt. Hände her. Na los. Jetzt machen Sie doch nicht so ein Theater. Wir bringen Sie aufs Revier. Und Sie auch. Na wird's bald. Aber das jetzt hier mit den Handschellen? Ich bin der Falsche. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich und, bin unschuldig. Und wo bin ich eingesperrt worden? Das ist doch Ihr Fahrgeschäft, oder nicht? Heißt das etwa, Sie haben nicht nur die Betreiber erpresst, sondern auch ein Kind eingesperrt? Ich habe gar nichts gemacht. Das war alles seine Idee. Was? Alles die Idee. Jawohl. Ich habe ihm das Zimmer nur zur Verfügung gestellt, damit er mich mit seinen Erpressungen in Ruhe lässt. Ja, ja, ja. ja, ja. du hast gar nichts selbst gemacht. Und wer hat das Bärenkostüm besorgt? Hä? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ach, komm schon. Oh, Vollidiot! <lacht> Schluss jetzt! Wer hier woran schuld ist und welche Strafe verdient, das wird ein Gericht verhandeln. Abführen, also los! Verdammter Mist! Blöde Kinder! Ja. Schimpfen Sie ruhig! Das nützt Ihnen jetzt auch nichts mehr. Ja, ja. Kinder, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ihr uns geholfen habt. Hat sich denn niemand von den erpressten Betreibern bei Ihnen gemeldet? Die haben wohl zu viel Angst. Wir haben nur anonyme Hinweise bekommen. So wussten wir zwar, dass hier eine krumme Geschichte läuft, aber ohne euch wäre uns dieser Steve wohl entkommen geschehen. Klar doch. Ja. Wie können wir uns denn bei euch bedanken? Hm? Was haltet ihr von kostenlosen Tagestickets? Hm? Was? Wow. Dann könnt ihr noch den Rest des Tages Karussell fahren. So viel ihr wollt, ohne zu bezahlen. Toll. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Aber ehrlich gesagt, ich habe genug vom Karussell fahren. Aber wenn ihr noch wollt, dann... Äh, ähm, äh, nein, nein, ich bleibe ganz bestimmt nicht hier. Ja. Du wirst froh sein, wenn wir hier raus sind, nicht wahr, Timmy? Und was mich angeht, ich fand den Tag auch schon abenteuerlich genug. Aha, geht mir genauso. Äh, aber dieses, äh, dieses Tagesticket hier, das gilt eventuell auch für, für Zuckerwatte, oder? <lacht> das lässt dich bestimmt einrichten. <lacht> Na dann, auf zum Zuckerwattestand. Aha. <lacht> wir gehen schon mal zum Bus, ja? Okay. Genau, los, komm mit, Timmy. Wir kommen gleich nach. Genau. Gut. Okay. Bis dann. <lacht> Wiedersehen.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 Musik-Tonstudio Europa Es sprachen Lutz Mackenzie Ivo Möller Jannik Endemann Theresa Underberg Alexandra Garcia Peter G. Dirmeier Tim Grobe Marco Scheffler, Heidi Bernd, Stefan Schad Alexander Mehrbeet Frank Felicetti Marco Spina Maria Hönig Rudi Müs, Christian Concilio, Wolfgang Kaven, Henry König, Ingeborg Kallweit, Rüdiger Schulzki, Valentino Karl und Timmy der Hund. Weitere Infos unter www.europa-kinderwelt.de